טוב, שלום. אני רוצה לחזור לשאלה שלך לטובת אלה שלא שמעו אותה. את אומרת ככה, מספרת שמדי פעם עולה בך מקום המרצה בפגישות. את אומרת שכשאת מזהה את המקום הזה, מזהה את המקום המרצה, את פשוט מנסה להפסיק. מה זאת אומרת להפסיק? לא להגיד או לא לעשות, כן? לא להגיד או לעשות את מה שאת רוצה להגיד. זאת אומרת, יש, מתעורר לך איזשהו דחף לרצות, דחף להגיד את הדבר שרוצים לשמוע, דחף אולי להוכיח, דחף לממש את המקום המרצה הזה, ואת מנסה לבלום את זה. לא לעשות את זה, אבל אז, ככה את מתארת, זה מרגיש לך מאולץ. מרגיש שזה לא את. כן? זה לא אני. זאת אומרת, אני, אני רוצה עכשיו ל, להביע את המקום המרצה שלי. זה, זה, מה שאני מרגישה. יש לי דחף. ואני מבינה בשכל שזה לא נכון, אני לא רוצה להביא מקום מרצה. אז אני לא אומרת את מה שמרגיש לי כרגע, ואז אני מרגישה שזה כאילו משהו מאולץ, כאילו שאני הולכת נגד עצמי. אז הרעיון הזה הוא באמת כדאי וחשוב להבין אותו. קודם כל התחושה מאוד מובנת, והתחושה היא מאוד uh, הגיונית. למה? כי כרגע המודעות... פנימית ששולטת בנו זו המודעות המרצה שרוצה לרצות. חוויית האני שלנו היא חוויה מורכבת, או יותר נכון להגיד האני שלנו, האני של האדם הוא מורכב. לא כל מה שאנחנו מרגישים זה אני. הרבה פעמים מה שאנחנו חווים כאני, זה ממש ממש לא אני, אלא זה משהו זר שיתלבש בתוכנו. ולכן כשאני מרגיש את הדבר הזה בתוך עצמי, למרות שהחוויה הפנימית שלי זה אני מרגיש, אני מרגישה, אני חובה, אני רוצה, באמת זה לא אני. אבל בגלל שהחוויה... לא האמת, אלא החוויה הסובייקטיבית, זה אני רוצה. לכן כשאני מנסה להביא את המקום שהוא משקף את האני היותר שלם שלי, את האני האמיתי שלי, שהוא, כי, שהוא כאן כרגע בלתי מורגש, הוא לא מורגש, אני רק יודעת שככה באמת צריך. להיות, זה מה שהאני האמיתי שלי היה רוצה להביע, אבל כשאני מביא את המקום הזה, בתחושה זה נחווה כאילו משהו זר, כאילו הוא מאולץ, לא אני. למה? כי זה מנגד לאני המורגש. אני אנסה להגיד את זה במילים קצת אחרות. יש לנו בנפש שתי נפשות שנאבקות אחת בשנייה. שני מימדי תודעה הפוכים לחלוטין. נפש אחת נקראת נפש חיונית, או נפש בהמית, או מודעות של תוהו, טוע, מודעות תוהית מעולם התוהו. המודעות הזו היא מודעות שבעצם היא קיימת בנו. אבל היא ביטוי של המקום הזר שבנו, המקום הלא נכון שלנו, המקום הלא אמיתי שלנו. וה... ויש לנו עוד נפש, יש לנו נפש שכלית, או נפש אלוקית. הנפש הזאת, זה האני האמיתי של האדם, רק מה, המקום הזה, או במילים אחרות, המקום המתוקן שלנו. אבל המקום הזה הוא לא תמיד מורגש בגלוי, הוא נמצא, אבל הוא לא תמיד מופיע במודעות הגלויה. במילים אחרות, ש... שתי הנפשות האלה, או שני מימדי התודעה האלה, מנהלים מאבק פנימי על השליטה במודעות הגלויה. מי שולט? מי מופיע בתוך החוויה כאני? זה בעצם המאבק השורשי בין יעקב ועשו. עשו ויעקב, עשו הוא בעל עולם התוהו, יעקב הוא בעל עולם התיקון. המאבק של מי הבכור, המאבק על הבכורה, זה בעצם המאבק על המודעות הגלויה של האדם. מי הוא האני האמיתי? זה מאבק על הזהות הפנימית שלנו. מי אני? ובגלל שזה מאבק, ובגלל ששני המימדים האלה נמצאים בתוכנו, לכן, הרבה פעמים, אנחנו חווים את המאבק הזה, כביכול מצד אחד מה אני מרגיש, ומצד שני, מה אני, מה האמת. עכשיו, ברגע שאני, כן, שהנפש הבהמית, המקום התוהי שלי, השתלט עליי, זאת אומרת, אני חווה את המקום הזה, אז כשאני אביא מקום אחר, את המקום האמיתי שלי, המקום של הנפש האלוקית, של הנפש השכלית, המקום היותר הגיוני, שמחובר יותר למציאות, המקום הזה, בגלל שהוא לא בתודעה הגלויה, כרגע הוא, הוא, יש מישהו אחר שהשתלט כאן על המערכת, לכן זה נחווה אצלי, כאילו, כאילו אני מנגדת לזה, כאילו זה מנגד אליי. כאילו זה משהו שהוא נגד רצוני. וכאן צריך הרבה אומץ, כן? ללכת כביכול נגד חוויית הלב, נגד החוויה המורגשת, ופשוט ללכת על האני האמיתי שלי, למרות שזה מורגש כאילו נגד. וכמה שאנחנו נלך ובעצם נתחבר, כן? נממש בפועל. את המקום היותר אמיתי, המקום ששם אנחנו יודעים שאנחנו, שזה משקף את מי שאנחנו באמת, ככה לאט לאט אנחנו נתחבר יותר למקום האמיתי שלנו, וזה יהפוך להיות האני הגלוי שלנו. זאת אומרת, יש כאן בעצם מאבק, מלחמה, על השליטה במודעות. אנחנו צריכים לאט לאט, באמצעות אימון, גם מחשבתי-תודעתי, קוגניטיבי מה שנקרא, וגם מעשי פרקטי, לאט לאט להכיל את המודעות היותר אמיתית שמשקפת את האני היותר עמוק שלי, לא המקום הזר, לא המקומות הזרים שנכנסו לי והשתלטו לי על המערכת, אלא את מי שאני באמת, לאט לאט אצליח להפוך את זה לאני שלי. עד כדי כך שהמקום המרצה הוא זה שיהפוך להיות בתחושה כזר, מרוחק ולא שייך אליי. שבהצלחה רבה, שורטות.